مراث النخيل الحديثي كتاب الله على ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينبغي يقال في <تصفيق> الركوع والسجود اذكار مختصنهه في الركوع والسجود اذكار مختلفه هذه او ديها اذكار جنكاي البته مسله کې اختلاف تا هغه دا کې باندې وسطوي چې تمرا کار وايي شي دا ټول د ایزي او په دې کې توقیت نشته ده کفراین دي کناوافلی په فراځي مونږه کو با جما سره ټول کار یې شی دا شافی احمد دی دیم کول را دی سپروکو کې انده غادي کنه چې سپانه بجل عظیم پسې ده کې را دی چې سپانه بجل قادر دلایره احمد امام احمدي نحمد الله قول منصور دي ثاني بسير ابراهيم رحم الله عليه درين اول فرق اولي پرما وید نو وافلي کي او د فرض کي نو وافري کي واشتي فرض کي دا الله دي فتن بخشري وصاقم چبک وصحب ده حقا زکر قیده آل فاجی وبره اللهم لکر اکاتو با کامنتو ولکا اسلامتو وانتربی خوشحا لکا سمی و بسری و مخی و عزمی ادوكی نلی و عصمی دللہ بلائمین اللهم لکا سجدتو و لکا اسلامتو فَجَاءَ <سجد> وَجْهِي الَّذِي خَرَقَهُ وَشَقَّ صَمَّهُ وَسَدَّ سَمْعَهُ وَتَوَارَكَ اللَّهُ مِنْ خَائِفِينَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ النُّهَيْدِيُّ آی شون ویا تسنیمات او صلیله ختم او مخه ده په د هغه او د سوال په دې دغه په مې یو غوښتنې دي چې د دې په اړه کومه ایه تذکرې وکړو او په دې باندې خلک هم د عظیم او دې مبارک اسلجي دعا او تسبيح او غوښه هرڅومره دغه کاشا پر رسول الله صامت <متحدث> تارتا پرده اوچته کلامو صفو فورسو وکنا سما ده کرم سلو اوндагы کی فاج دی مو فی او سې ځکه فائته وې فائته دی په سجاب القوم معلومی کی چې د ماره د موته اخردا رسول الله صلي الله عليه وسلم په توشته سبحانه کتن ابا کا شریف محیو مخیو پرځه د ښانینا اهلي د امامتوري چې پک ته نیو به پر دره خپل کله پتاغورځو خدا بیا د دنیا با سو که دا هر وچنه خلق کړي دنیا با وبين <تصفيق> طالما تذاور ذلك الامر هذا الامر ليس لاقلق ذلك بين عالم عند عالم بضلال من ذكرنا قال تعالى اذ يذكر يقول يريد ويضارع واو جاءني فذكرت بقوله طبقينا هذا ونحن نذوال وبين مرحلة ومن مراد يذرو ووديا عند تنور جده قال هذا الذين قال هذا وذمذا ذكرت لي فاردت ووديا قال هذا الذين قال هذا تنور جده وربا عن عايز فقال فقط يديه مثلذا دليل انه عتا قال هذا وذكرت لي بقار وقار وقال يقول الله ينادي من يروا كلمه لقد وعد وعود بعثكم پی Terim وردا جی کر رہا ہے اور بیوئی اکرام قائم اگلی آلاک سے پیشت لیا ہمیہ رو خوشی او دې علی کلا اوبلو ګول له معافی او دې کاړه هغه او زنه چې مصیادله کول <تصفيق> الله اکبر اول اخر علانیہ سر ہاں دې کې قال ادنا عمره د دې نه قال حضره عبدالله باندې باندې باندې انا وزعني من اخويا في لويه ديما خاطر اذا كانت ديما موقت بعمل ديالي هذا و حاله دينا دابا امام رضیل عراجتی دراما ما حربا ودای یم بخیلو انیس ملاکی بسراجبا برانتی اوپ و تتاووک و جیت پیو پو فراہیدو امام باپو مقتدین بوجھنا کردئی امی مبارک درد فنزود رکھو رکھو لی جیت شیگو پوری خوش مقتدین بانی تخفی و عاد قال لما قال احد نادى الله تعالى من داوود قال قد رمى قسم تصديق الكتاب الله وصحوه كتاب لاش و حديث ولا اوضحته رواه و بي الله فقال عبد الله قال اتىنا قال اتىنا ابن و سقمخته و حدث جراده فابين انا نور ايما با زين به وي كيري شحاب او فقايت من لي فرين وش صبح رب دعيتنا العزيزو <سؤال> فعين وش صبح صبح رب العظيم <سؤال> او صبح صبح ربك العلى <سؤال> بدايه افكار مطهر ما طلبوشان یا رسول الله samtai اور علی او قال الحمد لله رب العالمین اذهب عني تابعا بلا دعوه بلا قاطع ارزی واجب المقالۃ خبر دې دغه حاصل کې لا خپل هغه دې د اخیری په صحایت طرفه انتقال وکړو ها حاصل کې څنګه چې را د فرضودانه واچې دوه فرق دی ترمذی کې جوداغه تشریح دی وې نه تاسو ها چې فرضو کې همدا توکید دی په وړاندې کوم ساده یې تاسو په خبره دا خبرې کې کړې ددا بڑا خبرې کې کړې چې رس په مهاویې دي دینی موارد کو د زیني خلق او په وسط پره سبحان ابي او سجده کو شي د ترغيب دي دعا تها ان يركع للرب يعني اورجع للقول الذي ذكرنا ما ركوع بعده هنا بناتا دي باطت دي ناري نداعیه چه جو هده دیف دعا فسجود که محبه داده هم منصوخ شیوه کنه فداعیه آتی اصجح من ربکن حالا چه هم منصوخ شیلن رابل همتش شویه خبر پیش شده و بجوه دیف دعا فسجود محبه قبله هم زران صبح محبه داده هم اوچه دیف داده شیلن عمره هم دیفه لیفی سجوده هم على ما في حديثنا عقبا سبحان الله وعلاده ولا يزيدون عليه فصار ذلك ناسخ أن ما تقدم منه قبل ذلك كما كان الذين أمرون به ذلك يتركوا عند ندودهم فصبح بسن الله العزيم تشعر ناسخ أنه صبح بسن الله العزيم تشعر ناسخ تدعى ذلك بغدفة لغم توجيش و غیر د توا اپسي ذیک دناسي احتمال پرې بعيده او دایوجه ماتاو ستې کړهوه صلاح الدين عباس کوي د ذوادا او د کشف ساتاري په مخاده کشف هاي نه رسول الله صلوات الله عليه وسلم انتقال او په دغه کې رسول الله اسلام پرکو د سجدې ذواجه دو کوي څنګه ماڅو سوال باندې پوښتنه کوم اوه یو Si ان قال ما غيره كان ذلك الذين الذين يذهبوا بالان في حديثي اباضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رمضان بياتي ايه لا هو قال قياد عليه الذين ذكرت الله رب الذين يقولوا ذا فنيدي كستاراو حالاته و او ان هي مدرسه تامري اضافه مدرسه ويجوز ان تكون هيا صلاة لكي تتففت باقع رها ها احتمال لهم دي شهرمون شجدين رسول الله صلو شوي انتقال شوي ويجوز ان تكون صلاة غيرها لا يحتمال هم لكي تتففت باقع رها قد صحبات ها بیدا غنو بسخ شوي او بتاقديد ترسیم سچا اقوى اقمدوا ووو شرسول الله شوي بذكر هذه الشاهد عند رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم سبح بح ربك العلى بنا بها تقيض بعدها يكون سبح بح ربك بعد ذلك مختصات يمكننا الذيه قالوا عادي وان كانت القرصات ذلك فيحرى يكون بعدها او کوم مخکنه خلا ی په دې له بنو سره دل شي ما ذکر نشي دغه سوره نزول دی دا پر سره خیر او چې شي پوښي او کله په یو طرفه په بتمنره هللا نو خبرونه کوي چې کله قدعا یې دم نو دعا خود ذکر نه ده دعا د ذکر د کو دعا ده دا دا دا وخت د مخالې او د نو کمراد <سؤال> دعان و دعای زکر شی خونداغ سبحان اللہ علا زکر زیادہ. کمراد دعان و دعای شامن. او زنی وقتی ریم فضور ہو چلیم. شرکیری شی داغا پاخیر کی نازی <نبع> شوید مالا زیادہ موت پاخیر کی. مالا زیادہ موت آخیر کی غللہ و حنم. ترین سن شوید خسورتون نازی شوید مالا زیادہ. حاصل لا دې چې پنورو نورو موازي کې توقید د ذکر دی پروفو سیده کې ورته توقید نشته توقیدی ذکر دی نو په څه کې ورینه نشته خو وقفه مک پریمان دی دي مکه تګن شه دی ها يا الله اکبر الله اکبر الله اعظم او الله اعظم سبحان كان في ذلك و هيت قدير خوي پر کي دل مرغور تران دي تاسو لغمه تويش هينا قدرنا مو اجس صلاه اوظ کار ت ل دول چې س او پاارې کشته د ک الله ب ان د ممسه چې مطبی د وج د کو د فرجیت ته او منظ ک تبی لکو او جو ل عام نه فور مدي ک فکانځې ک تبی تبییر دا ت دی ق و خلبادارې او په دی ورادی او د دې نه په تر د نه کوي او خلکو هم دا یاد کوي دا ورنه یل لهم او ولهم یل لهم نه جواز تو جایز کړي شی دي د پاره یی جواز دی دا هیڅ چی دي نه برتر کدی فی القروض تشهد القروض کې فقها علما هدي معلوم دی او وقف علیه یل لهم ذې دې ځانیکې مکانو په دې د دې ته شاو مان دې دې ذکر څنګه راځي وروه نکیا سره نو کاله مکان قول الله اکبر الله اعظم الله جل کان فی ذلک مسیئن دا پریګ ګناګار دا تفرید متا هند ولو تشهد یوم بن ابن یحالف ابن لا سار هم رسول اللہ toys rahما اس لحظ و صحیح د هي هتو ان痾 مشیور جنة ها وصور پدRoیمک خدرعو ça رو رائی ہے کارن ڈا vergان مسلو رائیو سالت بنفیون هاں اون دیاؤ درنا روس را در ریمه کر قانا النظر على ذلك ينكون ذلك ذكر كسائدك في صلاة من تجويره وتشعوده. وقوله سمع الله لمن حمده وقال مومون ربنا ولك الحمده. موقفده بداوية وإمام باغوية سمع الله دوان جمعك جمعك جمعك دا. فا يكون ذلك خوله خاصا لا ينبغي ذا حد المجاوزة ذا لهم. فما لا ينبغي في صائد ذكر الذي في الصلاة ولا يكون مجاوزة ذلك ان لا بي توفیق من التوقیف من رسول الله صلی الله علیه و لیکن در سول لا ساننه کلی توقیف معنا میسو فلا نو ټیک دا به د نقل خوایې وای دی عامه او چې نقل نینو مغن شوېلې فثبت بذلك قول انی حنیفه فف فثبت قول الذي وقته في ذلك دې کان خاصن او هغه ما که څنګه د ابو الحدیث <سؤال> چې سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلاوی دا کله په دې کې تفصیل د قول شوه د پرکو ضرورت کې واذقل ابو حنیفه او ابو محمد رحمهم الله همې د عامه کې زمې په خو د اجازه په غزم نه پیږم تاسو په کاين قالا کاين النقد کایدا معارض کای ته ته شو د نورسته دعاګان کوي مونږه کوم دعا ویو سره ته شو چې ختم شي اخر کل نومر بنایت نه د دنیا الله اکبر اللهم نعوذ بک من جهنم من اعوذ بک من عذاب جهنم به قال من الهم والحزن په دایو څو غالي متوخېته خوانا خائلن ورن جعلن المسلحين <سؤال> قول باید تشعود محبا تشعود نروسا کما تقاید که رفا خیخوه لگو داگی جواب داری چاگا اختیائی پا رسول اللہ اسلام ساگل شویره تنگویل فیر حدیث محب عاده دې دین علي او په بحث ته شهود کي راشي دا ني مسلط شهود دي مسلط په بحث قال ام اليوم نعطيكم وما حضر بعد ذلك القلم وما حمل من الكلام يجادر ذلك ليقدر انظروا هيا ها قال قال ان لا تسرعون الي فانا الله الذي قال كن فيكون قال اخوات ما جامي كلمي آ تهیرانه دا چې عموم شاعری په قول نقلې دا دې مو دې ویاطه دې مو دې په دې ورو ډېره لالي کې کوم چې په دې نور کې د تشهودنا دوستا قاعده اخري کې دعا پاکي توسي فل حق قول د عاشر فل او څنګه دې جغزه پاتې دي دا څنګه توغوري وکانه بعد پرهیمه تشهود اخر اني تاسو قادو بي على هنا دعاء ما احب فقيل له ان له في مارو ما ويعني بمصعد الاسلام ثم ليحذر من دعاء المحب انه يريد كي ذا يبرث فكان قد وقفت كل ذكر على ذكر بعنه ولم يجد له مجاوز سلام محمد الا ما ذلك ذلك كما قال لما كانت في او ما شو دا ما أو دا, دا نه ما او نو مشر چ لو دا کلان ک دی دا موف نهريول د موف نرې ځکه چې امتیار د تشهود نه روتهروسته اعترا دی جواب دی چې د بدلله وجهه او دا په مخک کې من کې دا خبره والله والان دا د کاتیبی منه اسې باندې کی بدانه ای چې توفیق درته وي خپګا نشته دا په دې چې اسې زه آیا د کاتبین نصحرایم په تکالو بتکی او د قانون دیارته نشته بس کومه کوله لګو وي